Rugăciunea a 12 -a pentru taina și muciniciea inimii. Doamne, Iisus, risplase, Domnul al iubirii Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește-ne taina și muciniciea inimii, care ridică acoperimentul sufletului, ca să Te putem vedea așa cum îngerii văd spânta față a ta, de o ori unde și pururea, timp că ce rătăcită pe care ai luat-o, ca să o duci la Tatăl Ceresc, este inima noastră de care ai răscumpărat o cu sfântul tău sânge. Împlinește, Doamne, făgădința ta, că vei veni să locuiești cu Tatăl Ceresc în ea. să-ți leagă, Doamne, din lanțurile neputinței, din închisoarea cu lumii acestea, sufletele noastre și ale celor adormiți, noi pentru ei am purtat liturghii și palastase. Dăruiește-le mărgălintarul dumnezeesc al icoanei tale chipul tău cel dumnezeiesc și asemănarea, pe Doamne Cerul și Pământul cel nou, în care să ne duci și lăcașul cel veșnic al sufletelor, cel al sufletelor noastre să ne arăt ca să-ți gântăm împreună cu Îngerii, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, pline cerul și pământul de slava ta fiindcă aceasta este taina și lumina ascunse în rugăciune în Duh și în adevăr. De aceea ne-ai descoperit, eu sunt calea adevărul și viața, și ne-ai poruncit caută și vei cere și-ți se va da, bate și-ți se va deschide poarta oilor, adică a inimilor zrobite de iubirea ta, fiindcă au în ele ascuns mărgăritarul, cel de mare preț al cuvântului tău. Ele Rodul de sută în biseriile tale la adunat și de aceea în de har al cuvântului tău de îmbrăcat.